Fa inna asdaqal hadith kalamullah taala wa khairul hadi hadi muhammedin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar Falëndërimet i takojm Allahut të madhruar vetëm Allahun ne falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë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 për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ummeti i cili ka shumë karakteristika të veçanta që nuk i kanë të tjerët dhe nga ajo karakteristikë shumë madhështore dhe shumë e rëndësishme që e veçon umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga ummetet tjera është se umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ornan në temir kur është nevoja dhe i ndalën njërzit nga të këqijat, kur ata futen në pun të këqijat. Dhe urnimi në të mirë edhe ndalimin nga e keqjan është një urdhen i Allahut për muslimanet, ku do që ata gjinden dhe ku do që ata jetojnë. Andaj kemi obligim dhe kjo obligim është i vërtetuar në Kur'an, dhe në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dha për kët obligim janë të dakorduar të gjithë dietarët islam të hershmit dhe të vonshmit se muslimanët duha të ornojnë në të mirë dhe të ndalojnë nga e keqja dhe thon edhe më shkurt unimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja është një prej punëve më të rëndësishme në fen islamë është një prej punëve më të dashur tek Allahu dhe është një prej punëve më të vlefshme si tek ja Allahu subhanahu wa ta taala ashtu siç thatë al-dihetari i madh islam ibni temi rahimahullahu taala andaj ata të cilët ornojnë të mirë dhe ndalojnë nga e keqja e kanë marrë një detyrë të rëndësishme e kanë marrë një detyrë të cilën e kanë pas profetët e Allahut të cilët i kan urnue popujt e tyre në punë të mira, dhe i kan dalue popujt e tyre nga punët e këqia, për ata fatë Allahu gjëllëshanuhu, u alëkat bëhathna fi kulli ummetin rrasula, e ne abudullaha vajtëtani bot tagot, dhe ne dërguam të gjdo popullë profet, që të thonë atyre adhurane zotin një të vetëm, dhe largohoni nga rruga e djajëve të mallkuar dhe largohuni nga adhurimi i shëjtanëve. Imam al-Ghazali, rahimahullahu ta'ala, thotë, "Ornimi i të mirë dhe ndalimi nga e keqja është themeli më i fortë në fenë islame dhe është detyrë kulminante për të cilën Allahu xhallashanu fillimisht për të i dërgoj profetin alayhi salatu wassalam." Ndersa diyetari tjetër ista bibliotekomie sot për të urdruar në të mirë dhe për të ndaluar nga e keqja, Allahu dërgaj profetet, pastaj Allahu zbriti librat hynor, dhe kjo urnimin e të mirë në dalimin nga e keqja, është një bazë prej bazave fundamentale të fesë islame. Pastaj vlazen besimtar, mos harëni se urnimin e të mirë në dalimin nga e keqja, ishte një cilësi apo një karakteristik e veçantë, e profetit tonë Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallam. Ishte një punë e ndërshme që shumë me përgjësi dhe ndërshmëri e kryti Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam. Për ata Allahu i madhruar thëtë, Allëzina jetta bi'una rrasulen nëbija lëmmi, Allëzina jetta bi'una hu me këtubën indahum fit tawrati walinjil, jetëmuruhum bil ma'rufi wa jenëhahum anil monkerë. Ata të cilët e pasojin të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i tilë nuk ka ditë shkrim lexim e të cilën e kanë jetë të shkruar edhe në Tevrat dhe në Injil e që i urdhëron ata për çdo të mirë dhe i ndalon nga çdo e keqe. Dhe Ibn Kathir rahimahullahu taala duke komentuar këtë pjesë ta yete maruhum bil ma'ruf wayanhaum anil munkar Se profeti sallallahu alejhi wasallam i urdhnon popullin e tij në të mirë dhe i ndalën nga çdo e keqe. Thot urdhnon në çdo të mirë dhe ndalën nga çdo e keqe. Dhe kjo thot është cilësi e profetit sallallahu alejhi wasallam. I cili edhe para se të vijë tek njerëzimi ishte i lajmëruar në Tevrat edhe në Injil. Dhe Allah subhanahu wa taala ka bërë shumë më të mirë për besimtarët andaj kush dëshiran që të pasoj rrugën e ti, kush dëshiran që të ecë hapave, gjurmëve të Resulullahit s.a.w. le të urnan të tjërët në të mirë dhe të letë i largon ata nga ekeqja. Për ata thëtë Resulullahit s.a.w. në hadithin që e tregon Ebu Saida l-Khudori u radhiallahu anhu Men kane ju uminu billahi wal jaumil akhir Kush, Allahun, tjetr, munkeran, Kush preyush, e besën Allahun dhe ditën e gjykimit Le të urnaj në të mirë Po është të thot në hadithin tjetër Men rëa min këm munkërën Fel ju gajrë hu bëjedi Kush prejush E shëf në do një të keqë Le të largëja te me doren e ti Fe in lem jes të ti'r fe bilisanih e nese nuk mune shtë të keshën të largosh me dorën tënde, atëherë largohja atë me gjuhën tënde. Po thotë pejgamber a.s. Po nese nuk mune shtë dhe me gjuhë, atëherë thotë leta u rejnë atë me zemrën e ti. Leta largana të keshën nga zemrën e ti, mës të adonat e dhe aji person që e bënë Qat urrejtja me zemër ndaj të keqës dhe të këqinjve e ka imanin më të dobët. E ka besimin më si të dobët, siç thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wadhālika aḍa'fu al-īmān." E kush e urren të keqën me zemër, ky e ka imanin më të dobët, se ai që e largon të keqën me gjuhë apo me dorën e tij. Pastaj urdhërimi në të mirë dhe ndalimin nga e keqja është cilësia e muslimanëve të devotshëm. O cilësit e besimtarëve të devotshëm, e që Allahu i madhruar duke i përshkruar cilësit e banorëve të xhenetit banor thot: E ta ibun al-abidun, al-hamidun, as-saihun, al ar-rakiaun, al as-sajidun, al al-amiron bil-ma'rufi wal-nahun anil-munkar wal-hafidhun lihududillah, wabashshirul mu'minin. Cilësit e banorëve të xhenetit banor janë Ata të cilët pëndohen, ata që adhurojnë Allahun, ata që falenderojnë shumë Allahun, ata që agjerojnë, ata që bojnë ruku dhe bojnë sejde, dhe ata që urnojnë të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, edhe ata që nuk i te i kalojnë kufit e Allahut, i përmbushin dispozitat e Allahut, pra këta janë të cilët duhet përgëzuar dhe thotë Allahu e beshiril mu'minin përgëzaj besimtarët për këzaj besimtarët të cilët i kanë këto cilësi, se këta dhe tjenë prej banorve të gjenetit, për çka e lusim Allahun Gjellëshanuhu, që edhe ne të jemi prej atyre. Pas ta i vlazen, mos harroni se mushtimanët që dua njani tjetrin, mushtimanët që ja dëshirojnë të mire njani tjetrit, e urnojnë njani tjetrin në të mirë dhe endalojnë njani tjetrin në të keqe, thëtë Allahu Gjellëshanuhu, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بسامتارة و بسيمتارة janë miq të dashur për njëri-tjetrin. Ja mërojnë bil ma'ruf wi nehoun an al munkar, ornoin për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, wi yqimoun as-salata wi yutoun az-zakata, efal namazin dhe e japin zakatin wi yuti'oun Allah wa rasuluhu dhe respektojnë Allahun dhe të dërguarin e ti, u laike se jërhamuhumullahu inna Allahe azizun hakim, këta janë ata besimtar të cilët do t'i mëshiraj Allahu, sepse Allahu është nga dhënjës, sepse Allahu është fitimtar. Imam Gazali, rahimeullahu tala, duke komentuar këta jetësat, Allahu i cilësoj besimtarët se urnojnë të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, E ai të lën urrimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja është jashtë atyre besimtarëve të cilësuar në kët ajet Kuranor që lexuam më herët. Po ashtu vlazën besimtar, duhet jemi të kujdesshëm, sepse urrimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja është një punë, është një detyrë të cilan e kryejn vetëm muslimanët e sinqert. Dhe është e kondërta e punëve të hipokritëve, sepse hipokritët, munafiqët e bojnë të kondërtën e kësaj që urrndan Allahu xhalla shanuhu. Munafiqët, hipokritët urrnojnë të këshia dhe ndalojnë nga e mira, dhe foth Allahu xhalla shanuhu. El munafiqun wel munafiqat ba'dun ba'dhum min ba'd. Hipokritët dhe hipokritët janë si njëri tjetri. Dërsa maharet sa besimtarët dhe besimtarët janë miq të njëri tjetrit, janë të dashur për njëri tjetrin. Kto nuk pa thot se hipokretët dhe hipokritet, munafiqët dhe munafiqet janë të dashur për njëri tjetrin. Po pa thot Allahu, munafiqët dhe munafiqet janë si njëri tjetri. Do thot janë të ngjajshëm. Urdhojnë thot Allahu për të keqen, e ndalojnë nga e mira dhe shtëngojnë duart e tyre nuk japin rrugën Allahu, djenë këprats, ata harruan se Allahu do t'i harran ata në mshiren e ti, e pa dëshim, thot Allahu gjellësha në hu, se munafikët do të jenë në kategorin e njerëzëve ma të prishon. Imam Kurtubiu, Rahim e Allah o Tala, ta në komentin e këti ajeti kuranor, thot, Allahu e boni urnimin në të mirë dhe ndalimin nga keqa, që të dalohen besimtarët musliman të sinqert, nga ata që paracitën si besimtarë, e në fakt janë monafik. Pra na dalohen Allahu Gjellëshanuhu, neve besimtarëve të sinqertë, prej aty në të cilët, edhe pse shtiren apo paracitën si besimtarë, ata janë hipokrit, ata janë monafik. Dhe të këtilë sot, ka shumë në umetin e Muhammedit, sallallahu aleyhi wasallem. Shikane vlazen, si janë ka të ndisë medjat tona shqipe, si janë ka të ndisë gazetarët në të këqia, dhe qdo gjahë që është eke që mund të gjenë vend në për medjat tona. Qfar do qofshin ato? Të shkruara, apo të shikuara, apo të dëgjuara? Mirë po a ka vend për islam dhe për musliman. E dini se vetëm një gazet ditore, E ka ofruar një herë në javë, ditën e xumës, një punim me botë në gjysmë flete. Vetëm një gazet ditore, një herë në javë. A kemi me 10ra gazeta ditore? E keni pa vllazën, na i kanë dytë edhe shtëpitë, na i kanë vfliç edhe shtëpitë, sepse brenda ato gazeta ka aq shumë lakurici saqë mësë me po titullin e gazetës ta mërmenja se mësë ji duke shfletue ndo një revistë pornografike. Dhe neve nuk nalejohet me hesh kështu, se ata që jënë botuës, ata që jënë editor këty në gazetave, ata jënë prej këti populli, ata jënë prej këti vendi, ata jënë ndoshta dhe vlazni ton, ndoshta jënë biton, ndoshta jënë miç ton, andaj, Ata jënë ka të ndizë në kësi haramesh, në kësi gjanë ashtë të ndyta, për shkak se askusht nuk i urnën në të mirë, dhe nuk i ndalon nga keqja. Duhet mja o tërhi gëvrejti në maspari babalartë të tynë edhe nanat. Mja bo haram nanat, gjinin që ja ka dhonë, birit dhe vetë me i thonë haram të koftë, gjinin që e këthith një apo dy vite, në qovë se botën kësi farë pislak hanë, kësi farë marinash. Edhe ju kur rëni me ta n Se u shumnder për ty me natë me një kafe në një kafene të Prishtinës me një gazetar tani gazetë ditore. Çka është ai më dallumse na? Çka është më privilegjum? Çka është më shkollum? Çka është më ngritun? Çfarë karakteristikash cilësisht ka? Që më thon ai tashosh dikushi e po m vjen vështirë më thon. Unë di se në mesin tuaj ka njerëz që rrin me gazetar, ha me gazetar, pin me gazetar, i kanë gazeton shtëpiat e veta. Edhe nuk ja törhikuën vërtetën asnjëherë e kanë fliqë shtypin ditorë, se për këto që janë revista javore, mujore, disa ma marrë është që i bojnë edhe emnin, si kur përshemull kasavare. Me marrë kush me ledzue atë revistë, edhe pse tash më kove të funit, shumë pak po e marrin, po e marrin shtë atë tritë që s'ka kush i kshilën, o vlazën e jo më spakti ka të bëj me emrin që e ka. Ajo nuk bënë me pas atë emin me i një losë motrat besimtare, kosovare nuk bën me pasat emen në gjithja shfar dhe emnit flisht nuk e kur far problemi si ku njere një revistu pa të botu me emrin Amori në gjuhën italiane dhe këjnë regull në gjuhët flisht atjes është problem se mërvesh në shtatë dikush a momen në gjithja emnin e, e, e grave, e motrave, nanave tona edhe me pas mrena as i gjanash të këshia është turp që nuk dënë shumë komend andaj në kemi mundësi Kemi aftësi, kemi kuadra, të gjitha i kemi, po përna mund gënë seriositeti për me urluen e të mirë dhe me ndaluen nga keqja. Dhe kemi mundësi të pakten me folë, të pakten me ngrit zanin, dhe me i luftu e këto gjana negative që jenë hapën e për media. Se shumë kush kish me thonë, po ata e kanë punën e vetë, ne e kemi punën tonë. Nuk ashtë ashtu, ata na jenë përzijën familje tona, Ata na jenë përzinë shtëpi tona, ata kanë dëpërtu brenda me medjat e tyre. Dhe sëtë nuk ka shtëpi që nuk ka televizor, nuk ka shtëpi që sëtë nuk ka internet, nuk ka shtëpi sëtë që se ka një gazet, ose të pak të në shfleton për mes internetit, papare. Dhe aty po infektohen, aty po infektohen ajo kategoria ma endjesh me popullet, të rritë dhe të rejat. Andaj vlazën. T'keni kujdes se në pjesë të përgjithësisë, edhe ne e mbajmë ni përqindje të përgjithësisë. Normala ata që janë botues, ata që janë distributor, ata kanë përgjithsimat më të mëdha. Edhe ata që shkruajnë, edhe ata që editojnë as i lajmesh, as i fotosh, e as i gjanash që më lexua to është edhe marrë marë. Marrë marë mëre me të kallëzuar çujsh me tradhtu gruan të thon gazetaditore. Tamse ngruan çujsh me tradhtu ty. Tamso vajzën qysh me u dashurua pa lejet prindit, tamso në djalin qysh me bo pa lejet prindit, e qysh me u bashkua nëse të senot e drejt e bashkimit, ti vajzë ki i drejt me padit nëndën dhe baben, e ki i drejt me kërku nëndim për i organeve, e ki i drejt me shku një shtëpia tjet me përkujdesit veçant. Do të thotë po të jep mundësit me ta degenerua këjt, me ta shëthur familjen. Andaj, mosu që dit një kur po e ledzojmë se Po shtohet në umri i shkunorizimeve, po shtohet në umri i vrasjeve, po shtohet në umri i vëtëvrasjeve, kështë ka të bajhesh me popullin ton. Në edhe si popull, edhe pa qenë musliman, edhe pa qenë fëtarë, vëtëvrasje nuk e kemi pas në qefkur. As nuk ka qenë një, një popull që karakterizohet me vëtëvrasjeve, sikur popullit e, e Evropës. Apo e shifë një ditë atë ditës po shtohet në umri i vëtëvrasjeve. Apo saka naçën e prej timirave jo, po pse po ja nxin burri jetën gruas? Ajo e shkret apo bën vetvrasje? Pe hop edhe dynjanave ahiretën. Ose pse po ja nxin gruaja jetën burrit? Burri po bën vetvrasje. Ose vajza po bën vetvrasje se ka tradhtuar i dashuri. Edhe ça po thon, gazeta po thon se 70% të burrave i tradhtojnë gratë. Do thot, të po të shqetësin ty sikur të bosh burr, martohesh nesër, tradhtojë gruas se ti me 70% i ni me shumicë një. Edhe po tregoj se 50 apo 60% grahë po i traftojnë burrat. Çdo mediat tona. Edhe po i mëson ngrua që se kanë an kurty me traftu me menun me thon. A bën maret thëllon që 50% të t t që ne të traftojë edhe burrën, të shania që shafs me ndrupa q burrën. Se jo çnash tash të interesume. Po po ja cil derën e sherrit. Por ata ka hom pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ka bën njerz që janë miftahat e hajrit, çelsat e hajrit. E na do të mëson ata. Po ta janë edhe, edhe mbyllësat shërit, e mbyllën derën e shërit, derën e fesadit, derën e sprovave. Andaj bënë qelsi hajrit, hape rrugën e hajrit, mbyllë rrugën e shërit, sepse shërit që po përhapët, është i dëmë shumë për këjtë shëshnin, jo vështë për një kategorit njërëzë. Pas ta i vlazen, mos harroni se, ata të cilët nuk janë musliman, në lakmoj neve, Na lakmoi neve që kem këtë institucion në fen islamë me urdhnuar për mirë me ndalun nga KQ-ja, se kë urdhërimi për mirë ndalimin nga KQ-ja nuk është me marr bombat e më shumë njerëz në hava, në skuadratin diskotek. Jo, këtë e kanë ndaluallallahu xhaleshanu, po më këshillua ata pronar të këtyre në kafetërijet fllështa. Më thanë mos bër më këtu fëmla me shitse marr mëre. Mohammeda se skemër, ndërn apo jemi të nënshmuar të poshtruar nëse ti e bën këtu në lajën ton. Se ata hanë shqip, e pinë shqip, e flasën shqip, a moj deti kanë shkineshta, zote disë faridesh i kanë. Andaj, dhëtë me qenë të kujdeshëm, dhëtë me qenë të kujdeshëm, sepse një kshile jotja, një urë dhe një jyti, apo një ndalesë e jotja, ndihmon shumë edhe kontribon shumë në shoshrinë tonë. Dhe, apo e shifë një vlazen, një shtetë në botësët e ka institucionin institucionin e hisbes, edhe këj institucion me përkëthy është shqip është institucionin i urnimit në të mirë dhe ndalimin nga keqja. Një shtete ka veç, Arabija Saudite, e janë që edhe shtetet e lindjes edhe të prendimit, edhe po thoin kështër të diskriminimi, atje policia shëriatik e policia e fes. Nuk janë mëna ta polic, atë a janë njështë fes, si kur jo djemë të ri, janë hoqëllarë, Jan dietar, dalin e për trejze, dalin e për rrugë, kur shohin aram thonë bëllë morë, shitoren, bëllë morë lokalin kod xomos. Bëllë allahu shpërbleft. Bëllë allahu të mshirov, bën edhe do, edhe ti e mbyll. Shkoni në xhamia, kod namazit, shkoni në fër xhamia, lëni rrugat, lëni kafichet, lëni ato, lëni ato. Kur i shohin fërmnat lakuriçe, aty lakuriçe edhe s'ka poçi hjekun xhamia. Çi të thot xamin koha e motër? Çi të allahu të zot, allahu drejtov. O na një të mirë ndalojnë nga aqëçja. E janë çu këjt botë edhe lindja e prandimit. Çore këta. Me dhunë që s'pjaqon fen, nuk pjaqon me dhunë. Ata janë mos timan 100%. Ata e kanë planuar Islamin. Kur të pranoish Islamin, do të prano edhe urdhërimin e të mirë ndalimin nga aqëçja. Sikur ti she ke planuar Islamin, edhe ke pranu namazën një orë sot ku po për i përgjigjesh ftesës për të Allahut. Edhe ajo e ka pranu edhe është institucion që shteti, shteti e stimulon. Ata nuk marrin rrogë, po marrin Në lloj me thon se si, si e, bursa ku ta diu nëse janë shumica tri, edhe tash edhe muslimanët e Kosovës, e mediat tona po i pengon shumë. Edhe i paraqesin, çfarë çapo bojn këta? Çfarë këtu çur ashtu? Pse? Se kanë chef mu bull lug, edhe ato vënet, sidomos meka dhe venet e shajta, me ditë vënet e shejta. Me u bull lug çuçi mbi bon atë çshto. Ei pengon pse atje ende mundohet dikush me të çuën vën fjalën e Allahut xhellahu sheanu. Andaj, or nëimin e të mirë dhe ndalimin nga keqja është cilësie popullit ma të mirë, mos me noti se nuk mënë është letë me komë prej aty në që urnojnë në të mirë dhe ndalojnë nga keqja, e dimse nuk mënë se nështë ta nuk je prej aty në që janë popullit ma i mirë, për ata Allahu gjellësha nuhu, kër fletë për popullin ma të mirë, thotë, këntëm khajra umetin u khri jetlin nasë, të emurune bil marrufi wa të nheuna anil munker wa të uminune billahë, Ju jeni populli më i mirë, i ardhur për të mirën e njerëzimit. Pra kush është populli më i mirë? Ata që janë ardhur para me punuar për të mirën e njerëzimit. That Allah urdhënonin të të mirë ndalonin nga veprat e këqija dhe besonin ibn shom Allahu xhellahu sheanuhu. Dhe Qadi Ibn Atiya al-Andalusi sot kjo mirësi që ka caktuar Allahu për umetin e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam Kjo dhon ti, kjo mirësi arrihet vetëm nëse plotësohen pra, tri kushte, e ato janë besimi në Allahun, urnimin e të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Ë ndaj vllazën, sa vllazni dhe sa motra sot janë duke u shkatrur për shkak se s'ka kush e këshillon për mirë. S'ka kush e larg çë largon nga e keqja. Sa fëmijë të shkollave fillore klasve teta, nanta, thithin sot marihuan, se nuk ka kush që ju të regën se ashtë lajt droge, nuk ka kush që i mësën, me thonë mëse përdër, mëse përdër se u dogje, se me u djegaj është malet, se që omi këjtë edhe zjarëfikësat edhe e shpetojmë. Po aj po di gjë danë nga dalë, na po i shohëm në përëborat shkollave, po të regojnë drejtore të shkollave, si do mos shkollave të mesme, mas shkollave vlazen, jo që përdoret marihon po përdoret edhe, edhe edhe droga ma erond po përdoren edhe edhe mjetë e matë rëzikshme të cilët e marrin dhe të të drogën për mes dhenave dhe shihen shiringat shihen dhe të të, të gjilpanat në përëborët shkollave tona nuk o kjen Afrike në Azien Amerik po kjo është në Kosovë kjo ndonë në Krye Qytet pse se në shkollat tona nuk ka të atil që e marrin në mënyrë vlasnore, në nënyrë shosnore, me këshiluën zënësin, me i të reguë, me i thonë, kjo është ndaluar, kjo është e rezikshme, kjo është që të shkatërën, me bindate, me i pru fakte argumente, me djetra, me cindra, me mira fakte kje. Mirë pak, të të navesh me sankcione, me një herë, preashtoje, që për bënë, për që në shkollet tjetër, prapë qaj është, qaj narkoman është, qaj raki gjë ësht Ato shkollat se androtin nuk e këndruen, shkollën komplet e këndruen në zënsë, a i prape gjenë atje rejthin e vetë. I priashtojnë, i sankcionojnë, e ku të dyhune. Nuk janë këto metoda, po dohet me ullë me ta muslimant, psikologët, sociologët, hoxalarët, me ullë me ata në zënsë, me i bindë, se janë duke u fundosë, duke u shkatruë. Sa so e sa so tjerë jënë gjithë në harame tjera, sa e sa so so tjerë i kanë hupe dhe shtëpijatë, se s'ka pasku po që i thate e, hey, mës mërë pare me kamatë në bank i kanë hupë këjt komplet jenë shpërngur në Zelonë, në Australië në Kanadë, nuk u dzojnë këtu menajt se orritë kamata kanë marë fajde pej njerëzve, pej bankave edhe ta shmo kanë hupë edhe që ka thonë ata, po s'kemi dit po le që s'kemi dit, po dhe që i spën familje tem kush be me më mësuhën, një fjallë e ka, po ju po heshtëni ju po heshtëni Po prishet çefi, po prishet dashuria ndër me tnesh. Punë e madhe. Aja tin shtëpit vet, për shembull, e ka rregull nuk pin doan, i vjen ni shak, apo më pi doan. Po po ban. Po s'ban mer harama me biçmitëm. Edhe në rrugë o haram po në rregull, shpitem hiç hiç. Aja bën me pin nuk bën me pi. Po hoş po i dnoth, po punë e madhe. Ky vet i dnoth edhe vet pajtohet. Ose dallet jam me pikani kafe, kur dalna shkëni se trakin. Pse po e pin me to aty? O oh, haj punën e vetën e ta më, as ai s'po përzihet me kafe as s'po përzina. Po ai aty e dhëz zjarrin ai po lul me flak, po çan havaru jo. Andaj këshillaja, këshillaja se kjo është ndaluar edhe shumë e shumë zona të tjera. I kemi, do të thot, në familje, i kemi në shoshni, i kemi në fshindsi. Wallahi, një angazhim pak më i madh joni, shumë kisht ndikuar pozitivisht në përmirësimin e familjes. Fqincis edhe shoqërisë në përgjithësi, e lutim Allahun xhallashanuhu që të na bën neve prej atyve që urdhënojnë të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Dhe e lutim Allahun xhallashanuhu që na të na bën neve prej atyre të cilët mundohen ta çojnë kët mision, kët detyrë të profetëve përpara, sepse në ventin ton thui se gati kjo ka vdekë. Andaj elosim Allahu Xha Lasha nu na bën të mundur neve që ta rinxhallim këtë institucion i cili është shumë shumë dopt në mesin e popullatës ton po funksionon. Allahu na ndihmoft, na uzoft, edhe na forcoft në rrugën e vërtet. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha wa li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu fa inne huwal ghafurur rahim. <coughs> Astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لازم بس امطار الصلاه ان شاء الله تعالى مس নামাজه الجمعه ekemi ni obligem ce vien ga kërësia e bashkësis islame e që është zgjedhja e dy delegatve nga gjamia të cilët e përfatsojnë gjematin në këshilën e bashkësis islame të Prishtinës normal se në vendin ku jetojme dhe veprojme gjdo se në shkon me zgjedhje ndaj edhe bashkësia islame ma konkretisht kërësia ka marrë dhe të tëtë një vendim dhe i ka shpal dhe tëtë të të të zgjedhje të hapura dhe kemi fillu për katitjet dhe nuk do e zgjati shumë, por e, zjedhet në bashkinis ta me fillojnë nga baza, do të thënë nga gjemati. Dhe gjdo gjami që është në Kosovë, i ka nga tre delegatë të cilët përfatsojnë në këshillat komunalë. Dhe Prishtina, kërë qyteti me fshatra, i ka dykun në 36 gjami nga tre delegatë, prej se cilës gjami dhe ata e zjedhin Kroesin e Këshillit Bashkisë Islame të Komunës së Prishtinës. Që ai këshilli është me 13 anëtar e pastaj prej aty në 13ve myftiu i Kosovës e zëlloi drejtorin e Këshillit të Bashkisë Islame. Ne do të zgjedhim dy delegat, ndërsa vendi i tretë është për imamin që çdo imam do të thotë të, të paoze tharë vetëm detyra e imamit e e për zëlla të meqen për fatësues. Në këshilin e bashkësis islame Dhe dy delegat do t'i zhedhën prej gjematit të gjamis Se në edhim që një pjesë janë nga qyteti posht Apo janë lartë që nuk janë të regullt Janë vetën për gjuma Mirë po në jemë të interesu me zhedhë Dë djemë tri, dë djemë të mirë Që janë gjemati kësaj gjami E do më dhonë që gravitojnë këtë gjami edhe në vakte Edhe me shpia janë afër gjamis Edhe shkurë të shqip që mu jone me bashkëpunu me ta unë dhëtë me mujtë me bashpunu me i pas raportet e mira me ta, me qenë pak ata dëbut, me qenë komunikativ, dëgjushëm, edhe me mujtë nëzbashku dhe të tëtë të me qukët gjemat për para dhe me aktivizu disa tëri që në talmen e levizin pak aktivitetin në gjemat. Zdë respekt për të vjetrit Allah e shpërbleft dëri këto vitet e fundit në shumë gjamijatë Kosovës, vjetrit e kanë majtë këtë barë, tashmu për më armenë që ka orë koha me i liru e moë me liru e letë e kanë një, një penzionim, S pa dëshirumë, se se kanë penzionimin e rahat shumë, po në nuk kemë ata që ja u regullojnë penzionimin, po në mundohem i shala me regullojnë jetën e tyre shpirtnore, që shpirtnisht ata letë nijen të qetë, dhe të knashen me të rritë të cilë do t'i marim përgjësit në vitet e arshme. Andaj pra gjemati i gjamis, mas na mazit gjumas, letë nalën për nja 5 minuta kemë vetë, 5 minuta do t'i zedhëm dë dhjem, dhe gjëma të li edhe pas taj vazhdojnë procedura tjera. Allahu jësh përbleft, bëni salavat dhe selame për pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam, se jemi në ditën dhe kohën më të mirë, Allahume salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, këma sallajta ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim, inna ka hamidun mejid, wa barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, këma barik ta ala, ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim, inna ka hamidun mejid, ibadallahu إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة